Коли нарешті, досхочуно дивившись на університет, мов поверталася до правого берега до міста, панорама різко змінювалася. Бо місто, значно більше за університет, водночас було менш однорідним. З першого погляду було видно, як воно поділяється на кілька окремих частин. Насамперед на сході, у тій частині міста, яку ще й досі звуть багнище, на пам'ять про те болото, куди Камоложен затягнув Цезаря. Юрмилися палаци. Весь цей квартал тягнувся аж до берега річки. Чотири посталені майже впритул один до одного особняки Жуї, Сене, Барбо та палац королеви відзеркалювали у водах сени свої шиферні покрівлі, прорізані стрункими башточками. Ці чотири будівлі заповнювали весь простір між вулицею Нонендієр та Абаством Целестинців, шпиль якого граціозно відтіняв лінію гребенів дахів і зубців на мурах. Кілька позеленілих відпліснявих халуп, навислих над водою перед цими пишними особняками, не закривали гарних ліній їхніх фасадів, широких чотирикутних вікон з кам'яними лудками. Стріл портиків, прикрашених статуями, чітких граней кам'яних стін і всіх тих чарівних архітектурних несподівників, завдяки яким, здається, ніби готична архітектура в кожній будівлі утворює нові комбінації. За цими особняками, розкинувшись у всі сторони, то розгороджена палісадами чи зубчистими мурами, немов фортеця, то схована за розложистими деревами, наче за міський будиночок, простягалася безмежна садиба чудового палацу сан поль де вільно могли розкішно розміслитися 22 принци королівської крові такі як Дофін і герцог Бургунський, із своїми слугами та почтом, окрім знатних вельмож та імператора, коли той відвідував Париж, а також левів, які мали свої палати на території Королівського палацу. Зауважимо, що в той час апартаменти царственої особи складалися не менш, як із 11 покоїв – від парадного залу і до молитовні, не кажучи вже про галереї, ванні, кімнати, перну та інші підсобні приміщення а також окремі сади, що відводилися для кожного королівського гостя, кухні, льохи, комори, загальні трапези, загальні двори, де було 22 господарських приміщення, від пекарні до винних льохів, а ще кімнати для різних ігор, у кулі, в м'яча, в обруч, а ще пташні, рибні ставки, звіринці, стани, бібліотеки, зброярні та ливарні. Ось що являв собою тоді королівський палац – і Лувр, і Сен-Поль. То було місто в місті. З цієї вежі, на якій ми стоїмо, палац Сен-Поль напівзахований від нас чотирма великими будівлями, про які ми щойно згадували. Мав вигляд дуже величний і розкішний. У ньому легко можна було розрізнити три особняки, що їх Карл V прибудував до свого палацу, майстерно з'єднавши з головною будівлею довгими галереями з вітражами та колонами. Це були особняк Ті із зрібленою балюстр... балюстрадою, що граціозно облямовувала його дах. Особняк абаства Сен-Мор, схожий на фортецю, з масивною баштою, бійницями, амбразурами, невеличкими злізними бастіонами та гербом абаства на широкій саксонській брані. Особняк графа Детампа з круглою баштою, зруйнована верхівка якої була пощерблена немов гребінь у півдня. Подекуди височіли кубки з трьох-чотирьох старих дубів, схожі на величезні качани цвітної капусти. У прозорих водах ставків, що мінилися смугами світла й тіні, плавали лебеді. Далі видніли мальовничі закутки численних дворів, лев'ячий палац з низькими арками на призимкуватих саксонських колонах із залізними гратами, за яких чути було безугавний звірячий рев. А над усім цим стріміла луската, стрілоподібна башточка храму Богородиці. Ліворуч стояв будинок Паризького Приво, оточений чотирма різьбаними башточками. У центрі, в глибині, стояв палац Сен-Поль з численними фасадами та різними прибудовами, що поступово появлялися з часів Карла V наростами змішаного стилю. Ще ними протягом двох століть палац обтяжувала фантазія архітекторів з усіма апсидами, каплиць, гребенями галерей, з тисячами флюгелів, повернутих на всі чотири сторони, з двома суміжними баштами, конічні дахи яких, облямовані по краю зубцями, скидалися на гостроверхні капелюхи з піднятими крисами. Піднімаючись на східець за східцем, по цьому амфітеатру палаці, що широко розкинувся в далині, перескочивши очима, неначе вириту серед покрівлі міста глибоку улоговину, яка позначала вулицю Сен-Антуан, ваш погляд сягав нарешті Ангулемського палацу – простори, спорудженої зусиллями кількох епох будови, де нові білосніжні частини так само не пасували до цілого, як червона латка до блакитного камзола. Однак звичайно, однак надзвичайно гострий і високий дах нового палацу, наїжджачний різьбленими жолобами, вкритий листами свинцю, на яких тисячами химерних арабесок вилися із кресті інкрустації з позолоченої міді. Дах так своєрідно карбований металом, граціозно височив над темними руїнами старовинного палацу, товсті вежі якого, роздувшись немов діжки, усіли від ветхості потріскалися з гори донизу і скидалися на товстунів з розтернутими на череві гудзиками жалетки. За цієї споруди здіймався ліс шпилів Турнельського палацу. І що в світі ні Шамборський замок, ні Альгамбра не могли створити чарівнішого, більш ефірного і казкового видовища, ніж ця гущавина стріл, дзвіничок, демарів, флюгерів, кручених сходів, Ажурних ліхтарів, павільйонів, немов побриваних наскрізь пробійником веретено-подібних пасточок, вишок, як їх тоді називали, найрізноманітнішої форми висоти та розміщення. Все це скидалося на велетенську кам'яну шахівницю. Праворуч від турнецького палацу сніп величезних синювато-чорних башт, що ховались одна за одну, оточені ровом, ніби зв'язані. Докупи. Ця вежа, в якій було прорізно більше бійниць, ніж вікон, цей вічно здиблений звідний міст, ці завжди опущені грати – все це бастилі. А подоба чорних дзубів, що стерчає між зубцями, схожі здалеку на дощові жолоби – гармати. Під їхніми жерлами, біля підніжжя страхітливої будівлі, брама Сен-Антуан, стиснута двома паштами. За турнельським палацом до мурів Карла V розстилався багатими узорами зелені та квітів оксамитний килим королівських городів і парків. Королівських городів і парків, у центрі яких до лабіринту алей можна було б пізнати славнозвісний сад Дедала, що його Людовік подарував Котіє. Обсерваторія цього медика височіла над лабіринтом. Немов самотня могутня колона з маленьким будиночком замість капітелі. В тій лабораторії складали жахливі гороскопи. Нині на тому місці Королівський майдан. Як уже згадували, Палацовий квартал, про який ми намагалися дати читачеві деякі уявлення, відзначаючи, що тільки найпримітніший будовий містився в закуті, утвореному на сході огорожі Карла V та Сеною. Центр міста був захаращений будиночками простолюду. Саме сюди до правого берега сходились три мости. Саме сюди до правого берега сходились тримости сіте, а де мости, там раніше від палаці виростають халупи. Це нагромадження міських осель, скупчених, немов чашечки бджолиних щільників, не було позбавлено своєрідної краси. Покрівлі великого міста так само, як і морські хвилі, величне видовище. Схрещені, сплутані вулиці, поєднуючись, утворювали сотні хімерних фігур. Навколо базарів вони з'єднувалися у формі зірок з безлічу променів. Вулиці Сен-Дені та Сен-Мартен з усіма їхніми численними розгалуженнями тягнулись одна біля одної, мов два могутніх дерева, що переплітаються своїми гілками. А далі зміїлися покручені лінії Штукатурської, Склярської, Ткацької та інших вулиць. Денеде зустрічали величні будівлі, пронизуючи закам'яні брили цього моря дахів. Однією з них була башта Шотле, біля самого мосту Мінял, за яким під бриками мосту млинарів пінилася сена. Це була вже не римська вежа часів Юліана Відступника а феодальна, збудована в 13 столітті з такого міцного каміння, що за три години мулярові вдавалося продовбати його молотком на глибину не більше, ніж п'ять пальців. Такою була і пишна квадратна дзвіниця церкви Сен-Жак де Лабушрі, пишно оздоблена наріжними скульптурами, прекрасна вже в 15 столітті, хоч на той час вона була ще й незакінчена, їй баракувало, зокрема, тих чотирьох потвор які згодом умостились по краях даху і ще й сьогодні видаються чотирма сфінксами, що загадують Новому Парижу загадку старого. Скульптор Ро встановив їх тільки у 1526 році, одержавши за свою працю 20 франків. Таким був і будинок з колонами, що виходив своїм фасадом на Гревський майдан, про який ми вже згадували. Далі – церква Сен-Жерве ще з того часу зіпсована порталом «Доброго смаку» і сен Марі, Стародавні стрілячасті склепіння якої майже не відрізнялися від напівкруглих і церква сен жан з чудовим шпилем, що ввійшов у приказку, та ще десятки інших пам'яток, які не погребували темними, вузькими і глибокими вулицями, ховаючи серед них свою красу. Додайте до цього кам'яні різьблені хрести, якими ще більше, ніж шибеницями, рясніли перехресті вулиць. Цвинтер невинних, майстерну огорожу, якого було видно здалеку за покрівлями, ганебний стовп центрального ринку з його верхівкою, що виступала між, двома, між двох димирів вулиці Косонрі, сходи, що піднімалася до церкви Круадіо-Труар на одноіменному перехресті, де завжди кішів народ кільце халуп хлібного базару. То тут, то там залишки старовинної огорожі Філіпа Августа, що загубилися серед маси будинків. Межі, вежі повиті немов поточені плющем, обвалені брами, безформні рештки зруйнованих хмурів, набережу з тисячами крамничок та закривавленими шкуродернями, сен, заповнено суднами від сінної гавані до єпископського форту, Уявіть собі все це. І перед вами постане невиразна картина того, чим була в 1482 році центральна, схожа на велику трапецію, частина міста. Крім цих двох кварталів, забудованих одним палацами, другим – звичайними будинками, третюю частину міської панорами був довгий пояс Абаст, що облямовував майже все місто зі сходу на захід, і утворював позад мурів, що замикають Париж, другу внутрішню огорожу з монастирів та каплеців. Коло самого Турнельського парку між вулицею Сен-Антуан та Старою вулицею Тамплі був монастир Святої Катерини з величезним господарством, що стягнулося аж до міської стіни. Між Старою і Новою вулицями Тамплі було аббатство Тамплі – зловісне громаддя башт, високе і відлюдне за височеною зубчастою огорожею. А між новою вулицею Тампрі і Сен-Мартен, абатство Сен-Мартен. Серед його садів стояла добре укріплена церква. Вежі, що оперізували її, та дзвіниці, що її вінчали своєю могутністю і пишністю, поступалися хіба що церкві Сен-Жермен-де-Пре. Між вулицями Сен-Дені та Сен-Мартен ішла огорожа аббатства Святої Тройці. А далі, між вулицями Сендені та Монторгейль, містився монастир христових наречених. Поряд виднілися прогнилі покрівлі та обвалений мур двору чудес – єдине світське кільце в цьому благочестивому ланцюгу монастирів. І нарешті, четвертою частиною, що чітко вирізнялася серед нагромадження покрівлі Правого берега в західному закуті міських хмурів, і тягнулося берегом за течією річки, був новий вузол палаців і особняків, які тіснилися біля підніжжя Лувру. Стародавній Лувр Філіпа Августа – колосальна будівля, головна вежа якої в оточенні 23 інших могутніх башт і багатьох менших, видавався здалеку втиснутим між готичними верхівками Алансонського і Малого Бурбонського палаців. Ця багатобаштова гідра – Велетенська охоронниця Парижа з її незмінно насторожними 24 чотирма головами, з її страшними покритими свинцевою або шиферною лускою, крупами, що світилися металічним блиском, чудово завершувала обриси міста із заходу. Отже, місто являло собою велетенське скупчення житлових будинків, те, що римляни називали інсула острів, яке мало обабіч дві групи палаців. У Вінчиних – одна Лувром, друга Турненським палацом, обмежена з півночі довгим поясом аббатств та гордів. Згори все це видавалося злитим і однорідним цілим. Над безлічу будов черепичні й шиферні покрівлі, яких химерними ланцюгами вирізблювались одні на тлі інших, височіли ажурні складчості узорні дзвіниці 44 церков правого берега. Межею були… По один бік високі мури з чотирикутними баштами. Башти, огорожі університету, були круглі. А з другого – перетята мостами сена, що несла на своїх хвилях багато всяких суден. Таким було місто у 15 столітті. За міськими мурами до самих брам тиснулося передмістя, але не такі численні і більш розкидані, ніж на стороні університету. Тут було за два десятки халуп, що скупчилося за бастилю навколо дивних статуй Круафобена та підпор аббатства Сен-Антуан-Тишан. Далі потопав серед них Попенкур, за ним Ла Куртіль, веселеньке село з безлічою тавер, містечко Сен-Лоран з церквою, дзвіниця якої здалеку зливалася з гостроверхими баштами брами Сен-Мартен передмістя Сен-Дені, з просторою садибою монастиря Сен-Ладр. За Монмартською брамою – Гранш-Бательєр, оточений Білим Муром. Ще далі тяглися крейдяні схили Монмартру, де на той час було майже стільки церков, скільки млинів. А тепер збереглися лише млини, бо сучасне суспільство, якщо й потребує поживи, то тілесне. Нарешті за Лувру видно було передмістя Сент-Оноре. Вже й тоді досить просторе. Всю взелені Малу Британь, а далі – великий свинячий бедзер з жахливою круглою піччю в центрі, в якій колись живцем варили фальшивомонетників. Між Куртіль та Сен-Лоран ви вже, певно, помітили на верхівці Пагорба серед безлюдної рівнини якусь будівлю, схожу здалеку на зруйновану колонаду на розбитому цоколі. То був не Парфенон, не храм Юпітера Олімпійського то був Монфокон. Тепер, якщо перелік такої великої кількості будівель, хоч яким коротким ми намагалися його зробити, не переплутав остаточно в свідомості читача загального уявлення про старий Париж, у міру того, як ми вели свою оповідь, повторимо в кількох словах найістотніше. Отже, у центрі острів Сіте подібне до велетенської черепахи. Висував з сірого щита дахів, наче лапи свої вкриті черепицею, мов лускою мости. Ліворуч монолітна трапеція університету, масивна, збита, стиснута гігаженна. Праворуч широке півколо міста з численними садами та монументами. Всі три частини Парижа, Сіте, університет і місто, помережені, як мармур безнічу прожилків вулиць. Поперек тече Сена Годувальниця Сен, як її називає отець Дебрель, захаращена островами, мостами та суднами. Навколо тягнеться безкрай рівнина, що рясніє немов Тисячу нив усі гарненькими селами. Ліворуч Ісі, Важирар, Монруш, Жантілії з круглою та чотирикутною баштою і так далі. А праворуч 20 інших селищ, Починаючи від конфлана і кінчаючи Віль-Лебек. Далеко на обрії смуга пагорбів утворювала коло, ніби стінки басейну. Нарешті в Далечині, на сході венсен з сімома чотиригранними вежами, на півдні гостроверхі башточки Бісетра, на півночі шпиль Сендинів, на заході кріпосна вежа синклу. Ось таким Парижем з висоти собору Паризької Богоматері милувалися Круки в 1482 році. Однак саме про це місто Вольтер писав, що до Людовіка XIV в ньому було лише чотири чудових пам'ятки. Купол Сорбонник, Вальдеграс, Новий Лувр. І вже не пригадую, яка четверта, можливо, Люксембург. Проте, на щастя, Вольтер написав ще й Кандіда, і тому лишився серед нескінченних поколінь людей, які приходили на зміну одни-одним неперевершеним майстром диявольського сміху. А втім, це тільки зайвий раз доводить, що можна бути генієм в одному виді мистецтва і зовсім не розумітися на іншому. Адже Мольєр гадав, що віддав велику шану Рафаелові та Мікеланджело, назвавши їх «міньярами свого часу». Та повернімося до Парижа 15 століття. На той час він був не тільки чудовим містом, але й історією, втіленою в камень, витвором середньовічного мистецтва кам'яним літописом. Архітектура міста мала тільки два пласти – романський та готичний, бо римський давно зник, крім термів Юліана, котрі ще пробивалися крізь товсту кору середньовіччя. Щодо кельтського пласта, то його слідів на той час не знаходили, навіть купаючи криниці. Через 50 років, коли епоха відродження домішала до цієї такої суворої і водночас різноманітної єдності, блискучу пошунту фантазій та архітектурних систем, оргію римських напівкруглих склепінь, грецьких колон і готичних ліній арок, виточені досконалі скульптурні пам'ятники, виняткову любов до арабесок і акантів, своє сучасне лютерове архітектурне язичництво. Париж постав перед нами, може, ще прекраснішим, хоч і менш гармонійним для ока і думки. Але той розкішний період тривав недовго. Епоха Відродження не була безсторонньою. Її не задовольняло тільки творення. Вона хотіла руйнувати. Правда, вона потребувала вільного простору. Ось чому цілком готичним Париж був лише одну мить. Ще не закінчили церкви Сен-Жак де Лабушрі – а вже почали руйнувати старий ловр. Відтоді велике місто з дня на день втрачало своє обличчя. Зник і Париж готичний, під яким старався Париж романський. А хіба можна визначити, який Париж замінив його? Є Париж Катерини Медічі в Тюллірі. Примітка. Ми з Сумом, що змішується з обуренням бачили, як намагалися збільшити, перекроїти і переробити, тобто зруйнувати цей чудовий палац. Руки сучасних нам архітекторів надто грубі, щоб торкатися цих тендітних витворів епохи відродження. Ми не втрачаємо надії, що вони цього й не насміляться зробити. Крім того, зруйнувати тепер тюлєрі було б не тільки грубим варварством, яке примусило б почервоніти навіть п'яного вандала, а й зрадою. Цію не просто шедеври мистецтва XVI століття, але і сторінка історії XIX. Цей палац належить уже не королю, а народові. Залишимо його таким, який він є. Наша революція двічі поставила свій знак на його чолі. Один його фасад пробито ядрами 10 серпня, другий 29 липня. Це святиня. Париж, 7 квітня 1831 року примітка автора до п'ятого видання. Париж Генріха II, в ратуші. Обидві ці будівлі ще витримано в суворому стилі. Париж Генріха IV, це Королівський майдан, це гляні фасади з кам'яними наріжниками і шиферними покрівлями. Триколірні будинки. Париж Людовіка XIII, у Вальдеграс. Приплюснута присадкувата архітектура, лінія схилпини скидається на ручку кошика. Колони видаються пузатими, а куполи – горбатими. Париж Людовіка 14 в будинку інвалідів, величному, пишному, позолоченому і холодному. Париж Людовіка XV – у церкві сен кучерики, бантики, хмарки, стрічечки, листочки цикорів, усе вирізблене з каменю. Париж Людовіка XVI – у пантеоні, погані копії Собору Святого Петра в Римі. До того ж, будівля незграбно зграбно усіла, що аж ніяк не прикрасило її. Париж, часів республіки, у медичній школі, жалюгідне наслідування римлян і греків, що так само нагадує Колізей чи Парфенон, як Конституція третього року нагадує закони Міноса. В історії архітектури цей стиль звуть стилем Месідора. Париж Наполеона. На Вандомському майдані бронзова колона, вилета з гармат, Таке справді чудово. Париж, часів реставрації. У біржі. Це білосніжна колонада, що підтримує надзвичайно гладенький бриз. фриз. Будівля має форму чотирикутника і обійшлася в 20 мільйонів. З кожною цією характерною для епохи пам'яткою пов'язані подібні пов подібністю стилю формами та розміщенням деяких будівлі. Розкидані по різних кварталах міста. Око знавця одразу помітить їх і безпомисново визначить їхній вік. Хто вміє бачити, той розпізнає дух століття і характер короля навіть по молотку, яким стукали у двері. Отож, сучасний Париж не має визначеного обличчя. Це зібрання зразків архітектури багатьох століть. До того ж, найкращі зразки зникли. Столиця зростає тільки за рахунок будинків. Але яких будинків? Якщо так піде й далі, то Париж обновлятиметься кожні 50 років. Тому історичне значення його архітектури з кожним днем стирається. Усе рідше і рідше трапляються пам'ятки, житлові будинки немов затоплюють і поглинають їх. У наших батьків був кам'яний Париж, у наших нащадків буде Париж гіпсовий. Що ж до нових пам'яток сучасного Парижа, то ми охоче утримаємося від розмови про них. Це не означає, що ми не віддаємо їм належного. Церква Святої Женев'єви, творіння Софло, безперечно, є одним з найкращих савойських тістечок, які будь-коли випікалися з каміння. Палац почесного легіону теж дуже вишукане тістечко. Купол хлібного базару чимось нагадує великий кашкет англійського жокею на верхівці Вели... сучезної драбини. Башти церкви Сен-Сюльпіс скидаються на два великих кларнети: це не гірше від чого-небудь іншого. А погнута, розчепірена вишка телеграфу на даху вносить приємну різноманітність. Портал церкви святого Роха. Такий розкішний, що з ним може зрівнятися хіба що портал церкви святого Фуми Аквінського. Він теж має рельєфне зображення Голгофи, вміщене у заглибленні. І ще сонце з позволоченого дерева. Усе це справді чудове. Ліхтар лабіринту ботанічного саду теж дуже химерний. Що ж до будинку біржі з грецькою колонадою, римською дугоподібною формою вікон та дверей із широким низьким склепінням під ренесанс. Та загалом, це пам'ятка цілком бездоганного і чистого стилю. Доказом цього є те, що вінчає його небачна навіть в Афінах аттична надбудова, чудовою сувору лінія якої місцями граціозно перетинають димарі. Зауважимо, до речі, що коли за правилами архітектура будинку повинна відповідати його призначенню, а призначення будинку само по собі має відбиватись у зовнішньому його вигляді, то ми зумовно слід захоплюватися пам'яткою, яка однаково може бути Королівським палацом і палатою громад, міською ратушою і навчальним закладом, манежем і академією, складом товарів і будинком суду, музеєм і казарми, гробницею, храмом, театром. Але поки що це тільки біржа. Кожен будинок повинен бути пристосований до певного клімату. А біржа, очевидно, спеціально споруджена для нашого холодного дощового неба. Вона має майже такий плоский дах, як на сході. Тому зимою під час снігопадів його підмітають, бо ж нема сумніву, що дахи для того і побудовані, аби їх підмітати. А щодо призначення, про яке ми щойно говорили, то відповідь тут просто чудова. Будівля так само з успіхом править у Франції за біржу, як у Греції правила б за храм. Правду кажучи, архітектор мав досить мороки, щоб сховати циферблат фребладгодинника, який міг би порушити чистоту чудових ліній фасаду. Але натомість лишилася колонада, що оперізує будівлю, і в тіні цієї колонади в урочисті дні релігійних свят може велично пройти процеси біржових макларів і мінієлів. Усе це безперечно чудові пам'ятки. До них можна додати ще безліч красивих вулиць, веселих і різноманітних, на зразок вулиці Ріволі. І я не втрачаю надії, що колись панорама Парижа з аеростата становитиме таке багатство ліній, таку пишуту детали, розумієїтність, таку граціозність у простому і несподіваності у прекрасному, що не піддається визначенню і чимось нагадує шахівницю. Та хоч яким прекрасним видавався вам сучасний Париж, Повернімося до Парижа 15 століття. Відтворіть його в пам'яті, подивіться на білий світ крізь цей дивовижений ліс шпилів, веж, дзвіниць, розлити по неосяжному місту сену, всю в зелених і жовтих переливах, мінливішу загадючу шкіру. Розкуліть її клинами островів, стисніть арками мостів, накресліть на блакитному обрі готичний профіль старого Парижа примусьте його контури коливатися в зимовому тумані, що чіпляється за незлічені димарі. Занурте місто в глибоку нічну пітьму і помилуйтеся химерною грою світлотіней у цьому похмурому лабіринті будов. Кіньте на нього промінь місяця, який тьмяно окреслить і виведе з туману великі голови веж. Або залишить силует міста в темряві. Згустіть тіні на гострих шпилях, на гребенях дахів, і ви побачите, що на мідному тлі призахідного сонця він зубастіший, ніж паща акули. Але якщо ви хочете мати від старого міста те Тевражню, якого сучасний Париж дати вже не може, то вранці при сході сонця святкового дня на Великден чи на Тройцю вийдіть на якесь високе місце, щоб вам відкривалась уся столиця, і дочекайтеся пробудження дзвонів. Дивіться. Як за сигналом, що його подасть небо першим променем сонця, водночас здригнуться тисячі церков. Спочатку розрізнений передзвін. лине від церкви до церкви. Немов оркестранти попереджають один одного, що вже пора починати. Потім дивіться, бо здається, що іноді вухо стає зрячим. Дивіться, як раптом від кожної дзвінниці одночасно здіймається ніби колона звуків. Хмара гармонії. Спочатку голос кожного дзвона підноситься до прозорого ранкового неба. Простий, чистий, іначе відокремлений від них. Але поступово звуки наростають, зливаються, змішуються, розчиняються один в одному, з'єднуються в чудовому концерті. Це вже єдиний потік лунких звуків, що лється в безлічі дзвіниць. Він тремтить. В'ється, стрибає, кружляє над містом і виносить ген за обріз своїй оглушливої хвилі. А проте це море співзвуче аж ніяк не хаотичне. Воно широке, глибоке і в той же час прозоре. Ви розрізняєте всі групи звуків, що зміяться, вириваються із кожної дзвіниці. Ви можете розібрати діалог поважного великого дзвона з вироскливим малим, побачити, як октави Перепурхують з дзвінниці на дзвінницю, як линуть вони крилаті й легкі октави стрібних дзвонів і як падають побиті фальшиві дерев'яних. Ви тішитесь багатою в безугавному злеті і спаді гамою семи дзвонів церкви святого Євстафія. Ви помічаєте, як де-неде миготять немов блискавка трьома-чотирьма сліпучими зигзагами і ясні й гострі нотки промиготять і згаснуть. Там заспілює скрипучим і натріснутим голосом абаство Сен-Мартен. А ближче чути похмурий зловісний співбастилій. З другого кінця низький бастов стоївежі лувра. Величний хор дзвонів палацу. Правосуддя безперервно кидає в усі кінці променисті трелі, на які рівномірно падають, сиплючі іскрими, важкі, наче б'ють молотом по ковалу, удари сполошеного дзвону собору Паризької Богоматері. Іноді в різноманітних поєднаннях долітає звук потрійного набору дзвонів церкви Сен-Жермен-Депре. І час від часу цей величний гомін розступається, пропускаючи з дзвіниці храму Богородиці швидку, різку музичну фразу, яка іскриться, мов зоряний фонтан. І невиразно, ледь чутно долинає із самих надр оркестру церковний спів, який проходить крізь склепіння, що тремтять від звуків. Отово істину опера, яку варто слухати. Змішаний гул, що, звичайно, стоїть над Парижем у день – це гомін міста. Вночі – це його подих. А тепер – спів. Прислухайтесь до цього хору дзвонів. Приєднайте до нього гомін півмільйонного населення, Споконвічний шум річки, безперервний подих вітру урочистий, віддалений квартет чотирьох околишніх лісів, що розкинулись на обрії, немов велетенські труби органів. пом'якшить цією е, півтінню те, що в головній партії оркестру звучить. Може, надто хрипто і надто різко. І скажіть, чи є в цілому світі щось пишніше, радісніше, яскравіше і прекрасніше, ніж цей бунт дзвонів і дзвінниць, ніж це горно музики, ніж ці 10 тисяч мідних голосів, що звучать з гран, з кам'яних флейт, з-за вишки 300 футів, ніж це місто-оркестр. Оце симфонія, що гуде неначе буря. Книга 4. Глава 1. Добрі душі. За 16 років до описуваної події, погоджого недільного ранку на провідному тижні, Після обідні в соборі Борисської Богоматрі, до дерев'яного схожого на ясла примостка, зроблено з лівого боку паперті проти велетенського зображення святого Христофора, на яке з 1413 року дивилася у клінна кам'яна статуя рицаря Месіра Антуана де Засара, доти, доки раптом не надумали скинути із святого і віруючу, поклали якусь живу істоту. На це дерев'яне ложе мали звичай класти. Підкітків, звертаючись до людського милосердя, звідси забирав їх, хто хотів. Перед тими яслами стояла мідна мисочка для пожертв. Та подоба живої істоти, що лежала вранці провідної неділі 1467 року, на цих дошках, очевидно, вельми зацікавила досить численну групу глядачів, які юрмилися біля неї. Група складалася переважно з осіб прекрасної статі, здебільшого старих жінок. Чотири жінки, які стояли попереду, схилившись нижче від інших над яслами, особливо перевертали до себе увагу. Їхній сірий і чернечого покрою одяг свідчив про те, що вони належали до одної благочестивої громади. Я не бачу причин, чому б історії не увічнити для нащадків імена цих чотирьох скромних і шанованих осіб. То були Агнеса Лагерм, Жанна Делатарж, Генрієта Лаготьєр і Гошера Лавіолет. Усі чотири вдови, всі чотири сестри з громади Етіен-Одрі, які згідно з статутом П'єре Дельї вийшли з дозволу своєї настоятельки послухати проповідь. А втім, якщо в цю хвилину славні сестри і додержували статуту П'єре Дельї, то вони безперечно з легким серцем порушували статут Мішеля Браж і кардинала Пізанського, що так жорстоко приписував їм мовчання. «Що це таке, сестрице?» – спитала Агнеса у Гошери, розглядаючи маленьке створіння, яке пищало і щулилося, налякалими стількома поглядами, спрямованими на нього. «Що ж це буде, якщо вже народжує на світ отаких от дітей?» – промовила Жена. «Я не розуміюся на дітях», – підхопила Агнеса, «але певна, що на це не мовляй дивитися гріх». «А воно і не дитина, Агнесу. Якесь мовпеня», – зауважила Гошера. Це знамення, додала Генрі, Генрієта Лаготьєр. У такому разі, сказала Агнеса, це вже третій, починаючи з неділі охресного тижня. Не минуло ще й восьми днів, коли сталося чудо з тим нечастивцем, якого так божественно покарала матір Божа Обривільська за його глузування з порчан. А те було другим чудом за цей місяць. Потвора якась, а не підкидюк, мовила Жанна. Так верещить, що може оглушити і півчого, вела далі Гошера. Чи ти замокнеш нарешті, горлань? І подумати тільки, що монсеньор-архієпископ Реймський посилає таке страховисько монсеньору-архієпископу Паризькому, вигукнула Готьєр, побожно склавши руки. Як на мене, сказала Агнеса Лагерм, то це тварина, звірня, нечисте поріддя від іудеї льохи, словом, щось нечистиве. Його треба кинути у воду або у вогонь. Я певна, що ніхто не домагатиметься його, промовила Лаготьєр. О, боже мій, журилися Гнеса. Бідні ці годувальниці притулку для підкидків. Там у кінці набережної вулиці біля житла монсеньора єпископа. Що з ними буде, коли їм доведеться годувати цю потвору? Я б воліла дати груди у переві. Ну і наївно ця сердечна лагерна, підхопила Жанна. Та невже ви не бачите, сестру, що цьому маленькому страховиську щонайменше чотири роки і що йому більше смакував би шматок печені, ніж ваша грудь? Справді, маленьке страховисько, навіть самим було б важко його назвати інакше, не було новонародженим мовлям. Це була якась грудка, дуже незграблена і рухлива, ввіпхнута в полотняну торбину, позначена ініціалами месіра Гіома Шартьє, тодішнього паризького єпископа. З торбини стерчала потворна голова. Було видно лише копицю руду, рудого волосся, одне око, рот і зуби. Око плакало, рот горла, зуби здавалося тільки чекали, щоб укусити, а все тіло борсулося в торбині на подив і острах чим більшого натовпу. Пані Алуїза де Гондерольє, шляхетна і багата жінка, яка вела за руку гарненьку дівчинку років шести і тягнула за собою довгу вуаль, Прикріплену до її золотистого конусоподібного головного убору, проходячи повз примісток, зупинилась на мить, щоб подивитися на нещасне створіння. А її чарівна дощенька Фльор де Ліс де Гондеро Лоріє усяв в шовку та оксамиді, водячи гарненьким пальчиком по набитій на цьому місці дошці, по складах розбивала напис «Діти під китьки». промовила дама – відвертаючись з огидою, і відійшла, кинувши до мисочки, пожертви срібного флорина, що задзвенів серед мідних монет і викликав великий подив у бідних представників громади Етіен-Одрі. За хвилину з'явився поважний і вчений Робер Містріколь, королівський протонотаріус. В одній руці несучи величезний трепник, а другою підтримуючи свою дружину, уроджену Гіомету Ламерес і маючи таким чином при собі двох своїх керівників – духовного і світського. «Підкідьок», – сказав він, придивляючись, – «і, мабуть, знайдений на березі флегентону. У нього тільки одне око, а друге – закрите бордавкою», – зауважила її Мета. «То не бордавка», – заперечив Мета Робер Містріколь, – «а яйце, а в ньому такий ж демон, який у свою чергу має маленьке яєчко, що те ж містить у собі диявола і так далі». «Звідки це вам відомо?» – спитала Гіеметта Демерез. «Достовірно знаю», – відповів протонотаріус. «Пане протонотаріус?» – запитала Гушера. «Як ви гадаєте, що віщує цей лжепітківюк?» «Жахливі нещастя», – відповів містрі Коль. «О, боже мій!» Вигукнула якась стара жінка з натупу. Торік і без того була така страшна чума, а тепер, кажуть, в Арфле збирається висадитись англійське військо. Це може перешкодити королеві у вересні приїхати до Парижа, – підхопила інша. А торгівля і так іде кепско. На мою думку, – вигукнула Жанна делатарш, для Парижан було б значно краще, якби цього маленького чеклуна кинути не на дошку, а на в'язку хмизу. На добру в'язку хмизу, охоплену полум'ям, – додала стара. Це було б розсудливіше, – підтвердив містріколь. Якийсь молодий священик уже кілька хвилин прислухався до розумувань черниць та синтенцій проти нотаріуса. У нього було суворе обличчя, високе чоло, глибокий погляд. Мовчки відсторонивши рукою людей, що стояли біля яса, він глянув на маленького чеклуна і простяг над ним руку. Це було дуже вчасно, бо всі святеники вже облизувалися на самозгадку згадку про добру в'язку хмизу, охоплену полум'я. Я всиновляю цю дитину. – озвався священник. Він загорнув її в свою сутану і поніс. Присутні проведжали його спонталичними поглядами. Через хвилину священник зник за червоною брамою, що вела тоді з собору до монастиря. Коли остовпіння минуло, Жанна де Латарш прошепотіла на вухи Генрієті Лаготьєр. «Я ж вам казала, сестро, що цей молодий священник Клод Фроло – чорнокнижник». Глава друга Клод Фроло. Справді, Клод Фроло був людиною незвичайною. Він належав до однієї з тих середніх родин, які не вельми шанобливою мовою минулого століття звалися іменитими городянами або дрібними дворянами. Ця родина успадкувала від братів Пакле ленне володіння Тіршап, що підлягало паризькому єпископові. 21 будинок цього володіння був у 13 столітті предметом нескінченних позовів у консисторському суді. Як власник цього володіння, Клод Фроло був один із тих феодалів, а всіх їх було 141, що мали право на стягнення орендної плати в Парижі та його передмістях. І в списках, що зберігаються в сан мартен де шан його ім'я як ленного власника тіршапа довго стояло між іменами господарів володінь. Танкарвіль, метра Франсуале Лерес і Турського колежу. дитячих літ батьки визначили Клодові Фроло духовну кар'єру. Його навчили читати латинські книги, опускати очі і говорити тихим голосом. Батько віддав його ще зовсім маленьким до коледжу торші в університетській частині міста. Там він зростав, сидячи над требником і лексиконом. Це був сумовитий, спокійний і серйозний хлопець. Він охочі вчився і швидко засвоював основання. Клод не галасував на перервах. Майже не брав участі в учнівських гуляннях на вулиці Фуар. Не знав, що таке «Дере Алапас е Капілос Лапінаре» – примітка. «Давати ляпаси та вискубувати волосся» – середньовічний латинь. І був непричетний до бунту 1463 року, який літописці внесли до хроніки під гучною назвою «Шостий університетський заклад». Він рідко дражнив бідних школярів колежу Монтегю за короткі сутани з каптурами, через які їх вічно брали на кпини, чи стипендіантів колежу Дорман за їхні тонзури та одяг із блакитного і бурого сукна «Азуріні колоріс етбруні». Як сказано в харті кардинала чотирьох корон. Зате він ретельно відвідував великі і малі навчальні заклади вулиці Сен-Жан де Бове, першим, якого... першим школярем якого помічав навпроти своєї кафедри Абат і Сен-П'єр де Валь, починаючи виклад канонічного права в школі Сен жезіль був Клод Фроло з роговим каламарем. Немов прирісши до колони, покусуючи перо а взимку, хукаючи на пальці, він щось писав у зошиті на потертих колінах. Першим слухачем, якого щопореділка бачив доктор історії церковних положень, Месір Мільдільє, був той самий Клод Фроло. Задихавшись, він прибігав, коли ще тільки відчиняли двері школи, ще в Сен-Дені. Тому в 16 років юний учений міг позмагатися в містичній теології з першим лічним, ліпшим отцем церкви. В канонічній теології – з першим ліпшим членом собору, а в схоластичній теології – з доктором Сурбонною. Покінчивши з теологією, він узявся до церковних положень, вивчив звідсентенцій, потім перейшов до капітуляріїв Карла Великого. У своїй жодобі знань Клод поглинав одну по одній декреталі Теодора, єпископа Гіспальського Бушара, єпископа Вормського, декреталі Іва, єпископа Шартрського, положення граціана, що поповнило згадані капітулярії Карла Великого, а далі збірник Григорія IX і суперспесула, примітка, назва папської були латинської, послання Гонорія III. Він старанно ознайомився з широким і заплутаним періодом виникнення цивільного та канонічного права, які складалися, в боротьбі і праці серед хаосу середніх віків, періодом, що його починає 618 року єпископ Теодор і закінчує Папа Григорій IX у 1227 році. Перетравивши історію церковних положень, він накинувся на медицину і вільні мистецтва, опанував науку лікувальних трав та цілющих мазей, набув знань у лікуванні лихоманок, ран і наривів. Жак Депар визнав би його лікарем, Арішар Елен хірургом. З таким же успіхом він здобув у вчені ступені ліцензіата, магістра та доктора вільних мистецтв. Він вивчив латину, давню грецьку і давню єврейську мови, подріну премудрість, мало кому знану в ті часи. То була справжня гарячка здобута та нагромадження скарбів. То була справжня гарячка здобування та нагромадження скарбів науки. У 18 років Клод закінчив усі чотири факультети. Юнакові здавалося, що життя має тільки одну мету – знання. Саме в той час у незвичайно спекотливе літо 1466 року вибухнула епідемія страшної чуми, яка скосила понад 40 тисяч людей в паризькому графстві. І в тому числі, як каже Жан де Труа, метра Арну, королівського астролога, людину доброчесну, мудру і люб'язну. В університеті поширилася чутка, що вулиця Тіршап зазнала найбільших спустошень. Якраз там, у своєму ленному володінні, мешкали батьки Клода. Вельвами стривожений молодий школяр подався до батьківського дому. Коли він переступив поріг, його матері і батька вже не було в живих. Вони померли напередодні. Зостався тільки брат, немовля, який плакала у колисці. От і все, що лишилося від його сім'ї. Юнак узяв дитину на руки і вийшов, глибоко задумавшись. Досі він жив тільки наукою, а тепер зіткнувся з реальним життям. Ця катастрофа була переворотом у житті Клода. У 19 років, ставши сиротою і винутою з главою сім'ї, він раптом відчув, що життя відірвало його від шкільних мрій і поставили перед суворою дійсністю і тоді, перейнятий жилем, він запалав пристрасною і самовідданою любов'ю до дитини, до свого брата. Для нього Клода, який досі любив тільки книжки, дивним і солодким було це людське почуття. Перехильність до брата розвинулася в ньому з надзвичайною силою. Для такої незайманої душі це було ніби першим коханням. З дитячих років, відірваний від батьків, яких він майже не знав, поринувши у свої книжки, наче замурувавшись у них, сповнений понад усе жадоби до науки і пізнання, дбаючи лише про потреби свого розуму, який збагачувався наукою, та до своєї уяви, що живилася читанням, бідний школяр не мав досі часу прислухатися до голосу серця. Маленький братик, який залишився без батька, без матері, – це дитина що несподівано, мов з неба впало йому на руки, зробила з нього нову людину. Клод ясно побачив, що на світі, крім теоретичних розумувань Сорбони і віршів Гомера, є щось інше, що людина потребує тепла, що життя без ніжності і любові – це просто бездушний скрипучий механізм. Але в його віці одна ілюзія поступається місцем іншої, тож він уявив, що людина не може обійтися без кровних родинних почуттів, і що любові до немаленького брата досить, щоб заповнити людське існування Він полюбив маленького Жана з усією пристрастю, вже сформованої глибокої натури, полкой і засередженої Ця безпорадна слабка істота, гарненька, золотоволоса, рум'яна сирота, відданий на ласку теж сироти, зворушував його до глибини душі І він, мислитель, з безмірною ніжністю почав думати про долю брата дооглядав його і дбав про нього, як про щось дуже тендітне і коштовне. Був для малого більш ніж братом, він став для нього матір'ю. Жан втратив ще немовлям, Клод знайшов для нього годувальницю. Крім Тіршапа, він успадкував по батькові ще одне володіння – Мулен, сюзереном якого був власник чотирикутної вежі Жентільї. Це був млин, який стояв на пагорбку біля замку Вінчестер – Бісетра. Поблизу університету. У той час дружина Мірошника годувала свою здорову дитину, і Клод відніс до неї маленького Жана. Відтоді, усвідомлюючи, що на ньому лежить важкий тягар, він почав дивитися на життя набагато серйозніше. Братик став для нього не тільки розрадою, а й метою всієї наукової роботи. Він вирішив цілком присвятити себе вихованню хлопчика, за якого відповідав перед Богом, ніколи не одружуватись, не мати власної дитини, а жити тільки задля щастя і благоденства брата. І ще більше, ніж доти, укріпився в думці про своє духовне покликання. Його достойність, знання і становище весала паризького єпископа широко відкривали перед ним двері церкви. У 20 років Клод став за спеціальним дозволом папської курії священником і, як наймолодший з капеланів собору паризької богоматері, правив службу в боковому вівтарі, що його через пізню годину відправи називали «Алтаре Пігрорум» – примітка, вівтар ледерів, латинською. Ще більше поринувши у свої улюблені книжки, які залишав тільки заради того, щоб на якусь годину забігти до млина, він скоро здобув пошане захоплення всього монастиря, який дивувався з його вченості та суворості звичаї, що так рідко трапляються у молодому віці. З монастиря його слава ученого поширилася серед народу, де її, як часто бувало в ті часи, перетворили на репутацію чорнокнижника. І от саме тоді, коли у провідну неділю, відправивши обідню у вівтері ледерів, біля дверей на хори, що звисала над правим нефом поблизу статуї Богоматері, молодий священик повертався додому. Його увагу привернула група старих жінок, що стояла навколо примостку для підкидків. Він підійшов до жалюгіднього малого створіння, яке викликало стільки ненависті і погроз. Вигляд цієї покинутої, нещасної, потворної дитини, як і раптова в'їдлива думка, що коли б він, Клод, помер, то його коханий братик Жан так само міг би опинитися в яслах для підкидків, усе це вразило його серце. Безмежне почуття жалю охопило його, і Клод забрав дитину до себе. Витягнувши маля з мішка, він побачив, що воно справді страшенно потворне. Над лівим оком бідолаги стирчала бородавка. Голова була глибоко втягнута в плечі, хребет був вигнутий дугою, а грудна клітка випнута. Ноги викрилені, але малюк видавався живучим. І хоч не можна було здогадати, з якої мови він бількотів, крик його свідчу про здоров'я та силу. З любові до брата Клод дав собі обідницю виховати і цю дитину. Щоб такий акт милосердя, вчинений в ім'я маленького брата, спокутував майбутні гріхи Жана. Це був неначе надійно вкладений капітал благодіянь на користь молодшого брата, Своєрідний запас благородних вчинків, що його клот хотів заздалегідь приготувати для Жана. На той випадок, коли б малий пустун відчув потребу в тому капіталі, єдиному, що відчиняє браму до раю священник охрестив його свого годованця і назвав його квазімоду. Примітка. Квазімоду латинську, ніби майже. Так у католиків називається перша після Великодня неділя.